Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Vom continua această ediție matinală de marți, 14 octombrie. Anunțam și mai devreme, invitatul ediției este domnul profesor Mihai Cernenco. și salut. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Cernenco. Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați radioascultători. Mai multe partide au intrat în campanie electorală, în campanie pentru alegerile parlamentare, programată pentru data de 30 noiembrie ne vom referi la această perioadă electorală la comportamentul unor actori politici la comportamentul mass media poate în această campanie electorală întâi de toate am să vă propun să uh, vorbim despre situația din uh, regiune analiștii politici de la Chișinău cu care am stat ieri de vorbă spun că în prezent s-ar produce o deescaladare a conflictului armat din estul Ucrainei iar armistițiul semnat la Minsk privind încetarea ostilităților, deși este fragil, începe să funcționeze. Opiniile au fost exprimate după ce duminică liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ordona retragerea la bazele lor a trupelor ruse din zona apropiată frontiere cu Ucraina, care oficial au efectuat manevre în regiunea. Rostov-Pedon. Însă aceiași analizi politici ne îndeamnă să fim precauți în condițiile în care liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu a dobândit ceea ce și-a dorit în estul, în estul Ucrainei și mai mulți spuneam comentatori politici spun că trebuie să fim precauți și prudenți mai ales că această retragere e un fel de joc duplicitar. Mulți au zis că vine și iarna, e greu de întreținut, trupele acolo la granița, este că, să vă întrebi pe dumneavoastră, în debutul acestei ediții, de ce face acest pas liderul de la Kremlin? În primul rând eu, eu sunt departe de a crede. Mai bine zis, eu am o altă opțiune sau au, am o altă părere asupra ce se întâmplă acolo. Chiar dacă colegii analiști au spus că Rusia încearcă să facă aceste lucruri, mie mi se pare că este pur și simplu o manevră, din ce considerente? Că nu trupele din oculul de Sud sau soldații care au fost prinși acolo reprezentau acest ocrug militar, acest district militar, mai bine zis ei erau din alte districte militare, din alte unități care practic nu aveau comun nimic cu partea de sud a regiunii și mai mult ca atât, chiar dacă aici în Rostov, regiunea Rostov au fost aceste aplicații militare, eu cred că este pur și simplu o simplă Manevră a lui Putin, el s-a pomenit practic izolat de întreaga lume, el urmează să meargă la Milano. Vineri se va întâlni acolo da, cu, cu Poroshenko. la da, Europasia da. Problema este următoarea că angela Merkel, dar și alții au spus că nu se vor întâlni cu el. Mai mult ca atât președintele Australiei, mai bine a zis primul ministru al Australiei a spus că el îl va întreba de ce au doborât. Uh, avionul, avionul Malaezian. Malaezian, unde au murit cetățenii australieni deci sigur că este o situație care Rusia nu s-a mai pomenit de la invadarea Afganistanului din 1979 când exista Uniunea Sovietică și de ce eu nu consider deescaladarea acestui conflict iată noi am văzut că pe parcursul lunii trecute vreo 30 de soldați ofițeri din grupul operativ al Federației Ruse au fost întorși înapoi din aeroportul Chișinău, pentru că procedurile prin care trebuie să treacă acest ostaș sunt un pic mai complicate, trebuie să fie anunțat din timp oficialitățile de la Chișinău că ei pleacă încolo, cine sunt ei, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Mai recent, iată, am văzut că a fost declarată persoană non gata mai întâi ca șirin, iar ulterior încă. Un două. al kremlinului, da, este spune. Nu. Este vorba de institutul de cercetăți strategice, care este o structură de stat, este condusă de un general de armată care reprezintă uh, Serviciul Federal de Investigații uh, externe, de fapt, uh, e, această, această instituție, de fapt, pregătește strategii pentru invaziile Federației Ruse. Acest cașeren a fondat la Teraspol, o filiană care se numește Institutul de Cercetări plutonistrian, care elaborează strategii pentru Transnistria dar și pentru Federația Rusă. Ei au participat la fundamentarea acelui referendum ilegal din Găgăuzia, cât și după, în luna mai, au participat și în iunie la o serie de conferințe aici la Chișinău și eu îmi exprimam și atunci nedumerirea de ce oficialitățile de la Chișinău trebuie să-l declară indizirabil pentru că el a fost ulterior, mai bine zis înainte, a fost pe la Mariupol, a fost pe la Donetsk, a fost pe la Luhansk, unde a instigat animatorii așa-numite idei lumii ruse de a nu se supune ucraini, de a nu participa la alegerile prezidențiale, și o sere întreagă de mișcări anti-statul ucrainean. Deci iată că ei vin și în Republica Moldova, și în felul acesta am observat că oficialitățile, cel puțin în opinia mea, au reacționat în modul cuvenit la aceste provocări. Mai mult ca atât am văzut și o chestie mai fantastică. 230 de milioane de uh, e, dolari au fost spălați prin firma Lucoil, România. Uh, oficialitățile române au pornit o investigație Cremlinul s-a strofoit la România și a spus să înceteze urmărirea acestei companii ori serviciile românești de... Securitate. Uh, dar nu numai de securitate, dar... De ordine, haideți. De, hai de, de ordine, să zicem așa. Și cele care urmăresc impozitele, până la urmă a spus că pentru noi Cremlinul nu este organ sau pe care trebuie să-l ascultăm. Până la urmă, cei de la locul s-au văzut nevoiți să se supună pe urmă au făcut niște declarații controversate, că chipurile, când au exportat în Republica Moldova, firmele de Republica Moldova n-au declarat la hotar, de parcă ei nu știu procedurile. Lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că, probabil, după cum spun și unii analiști, prin intermediul acestor bani spălați 230 de milioane de dolari, se finanțează diferite activități, acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova inclusiv și a României, cele 82 de milioane de euro date mișcărilor ecologiste de a lupta, am în vedere la Pungești și în alte locuri unde se încerca extragerea gazelor de șist, deci am văzut că au fost de mare amploare și susținute în totalitate de Federația Rusă. Eu vorbeam chiar și din niște provocatori de la Chișinău care încercau să ridice aici oamenii în susținerea celor de la Pungești. Eu am scris pe, pe, pe contul meu de, de, de socializare într-o rețea, de ce tovarășile Aurelian, că este un bolșevic de la noi de aici care vroia să se regăsească pe listele Partidului Comuniștilor, de ce Mișcările astea nu sunt îndreptate, sunt îndreptate doar împotriva companiilor uh, americane și cele engleze și nu împotriva celor rusești, pentru că și ele duceau investigați și încercau să caute gaze de șist, împotriva lor nu au fost aceste acțiuni, era clar de la o că aceste uh, acțiuni sunt uh, supravegheate și sunt uh, pornite de către Federația Rusă. Deci în fond eu nu găsesc că uh, se descaladează situația, nu văd. În al doilea rând, am văzut că și China până la urmă, cei ce spuneam mai înainte, ce este mai bine, să colaborezi de la egal la egal cu americanii și cu Europa sau să fii suzeranul Turciei, ăsta Chinei, se pare că aici este și se îndreptățește acest lucru? Rusia a încercat acum să exporte petrol în China pe ruble și să ieie Ioan? Nu știu ce a ieșit din tot treaba asta, China a spus că nu prea are de gând să financeze economia Federației ruse. S-a coborât ieri până la minimum, am văzut petrolul, cotațiile erau 83-84 de dolari da. barilu, celălalt o leacă mai scump, dar am înțeles că Statele Unitele Americi au negociat cu Arabia Saudită și Statele Unitele Americi au propus un miliard de dolari acestei stat ca să crească, să sporească extracția de petrol și să scadă în continuare barilu. prețul la petrol la prețele, ci drept și mai înainte am văzut că au fost încercări din partea FSB-ului rusă Serviciul Federal de Investigație e, pare mi se că Rusia propusese atunci e, Emiratelor Arabe e, 15 miliarde de dolari în calitate de mită să mențină prețurile înalte la e, petrol, văd că se pare că nu a ieșit nimic din această treabă deci până la urmă vreau să vă spun că, da, într-adevăr este iarnă, Da, într-adevăr Ucraina acum primește o serie întreagă de instrumente cu care ar putea monitoriza, este vorba de dronii, care sunt... Avioanele fără pilot, fără ca să, pilot să fie pilot, clar, da. Da, avioane fără pilot de monitorizare, care, da, care urmăresc deplasarea de trupelor. E nevoie de, de, câte, de câteva zeci de avioane din astea, au spus, pentru, vreo a 30, pentru a monitoriza uh, corect situația. Vreo 30-40 de astfel de avioane este, este necesar. Și Rusia s-a văzut nevoită să facă pur și simplu aceste reveranțe în fața europeilor, Văzând că este izolat totalmente Și pe plan economic spun unii analiști pe... că sancțiunile internaționale au avut și ele un impact Dar asupra acestei decizii. Asupra acestei decizii a liderului de la Kremlin Vladimir Putin De a retrage acel contingent de vreo 17.000 de militari Spuneți, spre exemplu Directorul Institutului European de Studii Politice, Veroci Cibotaro, pentru Vocea da, Basarabie, amintește că uh, economia Rusiei a suportat scurgeri de capital de până la 90 de miliarde... 100 de miliarde ultimele date. Exact, 140 de miliarde uh, chiar ultimele date ar putea să atingă în următoarele să atingă în următoarele dar până la sfârșitul anului. Aceste cifre sunt estimative, dar... Dacă ne închipuim, ce este economia Federației Rusie, dacă ne imaginăm ce este ea? Și dacă vedem până la 140 de miliarde ar putea ajunge scurgele de capital, știi ce se întâmplă în Federația Rusă? Astăzi, statul știți ce face? Se duce la firme private care au legături cu Occidentul, cu Occidentul care nu au nimic cu sancțiunile respective și practic le iau toți dolarii. Deci, pentru că nu are statul, mai ales este vorba de Rosneft, Gazprom, este vorba de alte companii Zbierbank, de stat. este vorba de Sberbank și alte mari întreprinderi, ele pur și simplu astăzi nu mai dau cetățenilor dolari. Chiar dacă nu era ajutaj în ultimul timp aici, sigur că este absolut evident un lucru absolut ce ce nu s-a așteptat Federația Rusă, pentru că dacă în 2008 criza economică era un factor generalizat, un factor eh, cu care se luptau toate statele, criza aceasta internă economică a provocat o însăși Putin și ea este în continuare eh, provocată de acele sancțiuni pe care occidentul le eh, eu știu l-a întreprins împotriva agresiunii Federației Ruse în Republica Moldova și Având în vedere acest factor, în Republica Moldova astăzi se conturează două tabere foarte, foarte mari. O tabără a războiului, războinici, cu Dodon în frunte, cu Shelen în frunte, cu alte partide care pledează pentru e, integrarea cu un stat agresor care a ocupat Crimea, a ocupat Transnistria, care duce război în Donetsk, care duce război în Donbas și cea de-a doua mare să zicem noi partidă, partida europeană pentru că stimații noștri cetățeni trebuie să înțeleagă, noi trebuie să alegem astăzi între război și între Europa între pace și între război de fapt aceste două mari deci grupuri politice pe care le avem noi astăzi de fapt îi pune pe cetățenii Republicii Moldova să aleagă viitorul Republicii Păi vedeți, Muzova. domnule Cernencu, să luăm în considerare faptul că actorii electorali azi, cei pe care îi avem, nu prea operează cu aceste mesaje între război și pace, între război și Europa și ar, ar fi bine probabil partidele pro-europene să facă acest lucru Cu pentru că prinde foarte bine la electorat. Absolut. Din punct de vedere strategic, zic să... Și nu o... numai strategic, pentru că este corect, ce înseamnă să corect sau nu? Bine, haideți să nu, rămân nu, în, eu, limita, eu exp... în limitele distanței. Zic, Ce puțin nu, din chiar, punct de nu. vedere strategic. Dumneavoastră puteți să spuneți... Eu, eu am să spun, da. pentru că uitați-vă ce înseamnă să te duci într-un spațiu care a declanșat război și ce înseamnă să te duci într-un spațiu care nu ține cont de dreptul internațional, ce înseamnă să te duci într-un spațiu al unui stat agresor? Asta este. Dacă m mai înervat, am așa zic, da, cel puțin e... analiștii Nicolae Timofti pe liderul de la Cremlin, la cel CSI, și auzut... spun că ar trebui să ne așteptăm la noi sancțiuni din partea Da, este Lusie. adevărat și am văzut chiar a doua zi, a declarat da. că Armenia va înlocui de vinurile și vinurile moldovenești, poama, etc. Eu nu cred niciodată și n-am să cred niciodată că ar putea să înlocuiască capacitatea Republicii Moldova și ceci producea Republica Moldova eu vă asigur, dacă la Divin putem concura la Meri și celelalte produse, ei nu pot concura cu Republica Moldova dar nu asta am vrut să zic am vrut să zic și mai și în continuare vis-a-vis -vis de Partida Războiului ieri un oarecare Țurcano care a vândut spirt și ținea la ambasada Moscovei transnistre acolo, a încercat să demonstreze că, vedeți, noi nu ne-am consultat cu Federația Rusă este o, o aberație totală a unui comunist, un reprezentant al Partidului Războiului. I sunt niște prostii care nu au margine. Pe care l a pronunțat și liderul de la Kremlin, Vladimir și da, păi... l-a enervat astfel pe Nicolae Timorfic. Păi, dar uitați-vă încoace, cum n-a discutat uh, ministrul de al Republicii Moldova, împreună cu, cu Lavrov, cum n-a discutat echipa de experți în frunte cu domnul... Uh, cu mâc, care a mers și a discutat economiei. n-a da. fost invitat transnistrieni la toate negocierile. privind de acordul de liber, de, a, schimb. de liber schimb cu Uniunea Europeană. Toate lucrurile s-au făcut, dar vor stâmpească cetățenii și idioții de la noi, reprezentanții Partidei Războiului, continuă să aducă politica Federației Ruse în Republica Moldova. Cel mai prostit popor astăzi este cel rus. Sigur că da. E ca și neamțul în 33, ca să spunem așa. Absolut și... Să se, ce... se gândească rușii ce a pățit Hitler După câți ani? Din 33 până Păi din 34-45, da Ce au pățit? Este clar ce s-a întâmplat Deci din punctul ăsta de vedere vreau să vă zic că Sunt absolut aberante Sunt pentru idioți Aceste declarații chiar Republica Moldova ar putea Invada cu produse europene Piața Federației Ruse Exemplu clar este Belarus care a venit la Chișinău, Lukashenko, care s-a bucurat că cooperează cu Republica Moldova, că împreună ar putea crea companii mixe care ar putea exporta din potrivă în Uniunea Europeană. Și s-a comportat ca un prieten chiar dacă face parte din acea da Dar nu Uniune, contează. Și n-a trezit absolut nicio suspiciune asupra Belarusului. Deci toți cei care tâmpesc populația că iată, Republica Moldova, aceste sancțiuni le-a primit pentru că invadează piața, sunt absolut aberații al Partidului Războiului. L-am văzut pe un mare analist al nostru, care, de fapt, nu prea are ce căuta prea. Marele rădut. între ghilimele. Da, între ghilimele este vorba. Pentru că el niciodată n-are nimic absolut cu Republica Moldova, cu poporului, cu destinul. Cu națiunea care este Bogdan țări, de care am văzut că pași el niște icoane împreună cu Dodon. Și eu citeam literatura pe la, cea de pe la 1812-1814, când vreo 57 de boieri s-au adresat țarului, pentru că ei erau deprinși să se adreseze, crezând că într-adevăr le pot spune să ne lasă tradițiile, limba, etc. Și am văzut cum s-au vândut, ca bănulesc cu Bodone, țarului rus. Iată, astăzi avem exact același lucru. Chiar dacă Constantin Ciurea, chiar dacă Alexandru Donici inițial au acceptat să fie aici judecători sau altceva, până la urmă au văzut că... Este un stat agresiv, este un stat cotropitor și au luat calea Bucureștiului ulterior. Iată că astăzi avem Dodonei, astăzi avem Șelinii, astăzi avem reprezentanții Partidului Războiului. De aceea, stimați cetățeni, stimați alegători, dumneavoastră trebuie să faceți alegerea între partidele Războiului și între partidele europene. Asta este clar, s știți, războiul de Ucraina vă demonstrează clar cine a declanșat războiul, cine a ocupat Crimea, cine nu respectă dreptul internațional, cine scuipă, de fapt, pe alte state și popoare, aducând drept argument, argumentul dreptului istoric. Dacă este vorba să punem dreptul istoric, atunci Rusia rămâne doar cu orașul Moscova și cu împrejurimile lui, pentru că a fost cei care a cucerit și, din punct de vedere istoric, partea Siberiană aparține Chinei, partea sudică a Kazakhstanului și așa mai departe și așa mai departe. Deci partida războiului în Republica Moldova este reprezentantă de Partidul socialiștilor, de Partidul Social Democrat, de partidele, uh, deci Uniunele uh, pentru Uniunea Vamală, etc. Și lucrul ăsta ne -o demonstrează prin ce ce a făcut Găgăuzia prin referendum, prin acești omuleți verzi care ne trimit tot timpul prin aeroport, prin toate acțiunile subversive ale Federației Ruse, prin sancțiunile economice, prin uh, prostiile pe care le spun și le repetă uh, cei de la Chișinău. De aceea vreau să vă spun că va fi foarte greu, dar noi trebuie să ținem, pentru că asta este ultima redută a Republicii Moldova, care trebuie să o rezistăm. Cum vi se par uh, listele principalilor actori electoral, pornind poate de la partidele pro-europene, care promit să continue cursul de integrare european al Republicii Moldova. Partidul Liberal Democrat, cel mai numeros de la guvernare s-a lansat în campanie duminică. Partidul Democrat a anunțat lansarea în campanie ieri. Agam. Vreau să vă întreb despre calitatea acestor liste, despre mesajele pe care le transmit respectivele partide și dacă într-adevăr sunt în starea aceste mesaje să contracareze vectorul anti-european al Republicii Moldova. Întâi de toate, haideți să poartem totuși de da. la PLDM, un da, anunț da. făcut de liderul uh... formațiunii Vlad Filat, și anume că premierul actual, premier Iulian Leancă, prin vicepreședinte al formațiunii, va fi candidatul liberal democraților la, la funcția, funcția de, de prim-ministru și după alegerile din 30 noiembrie. Sigur că asta a fost uh, cea mai neașteptată declarație pe care niciunul din concurenții electoral nu aștept, da? în condițiile Dar, în care mulți gândeau absolut, că absolut, liderul da. PRD-meș ar dori această funcție și pentru și acei barzi în ghilimele ai presei galbene de la Chișinău care cheamă cetățenii să depoicoteze să, să, să alegerile să distrugă uh, voturi ăsta, buletinele de vot uh, care este plătit din greu de altcineva ei știm noi de către cine uh, deci cum? Eu nu pot să înțeleg pe acești oameni. Să pledezi pentru integrare europeană, să, să spui și până la urmă... Să le dai șansa a Absolut. Asta este cea mai aberantă. Da, sunt, într-adevăr, sunt acolo niște argumente, dar ne interesează păi scopul final. Scopul final. În România puteți să-l învenuiești pe Adrian Năstase de orice, dar Adrian Năstase totuși a fost cel care a creat Comisia pentru Integrare Europeană au negociat în frunte cu Pușcaș-Vasile, uh, au mers până la urmă, s-au înțeles toate partidele, nu mai trebuie aici să facem, argumentele pe care le spunem. Declarația lui Iurelian, că este, a lui Vlad Filat, este fantastică în acest sens, pentru că le rupe practic orice teren de sub pământul acestor mari barzi ai neamului moldovenesc și românesc, uh, pentru că uh, nu mai lasă loc de interpretări în acest sens. Mai departe, dacă analizăm lista în primii 10, sigur că vedem personalități care nu cred că cineva le poate contesta. Este vorba de Maia Sandu, este vorba de Natalie German, este vorba de Iurelian, sunt zeci de cel puțin în primii 10. În primii zeci, 10 sunt, cunoscuți. sunt cunoscute ca figuri Damile, care și-au și -au adus contribuția. Bă, eu nu știu, indiferent cine n-ai fi, dar ministrul uh, uh, învățământului a reușit în mare măsură să facă niște uh, schimbări care vor fi cu certitudine peste câțiva ani, vor da rodul. iată astăzi. Nu au venit la universitate cei care n-au susținut bacalaureatul pentru că nu o merită. Și eu văd studenți, anul a doilea an abia, văd studenți foarte buni care vor să învețe. Chiar dacă -au, sunt unii care au plecat peste hotară române etc., totuși avem și studenți buni, cei ce mă bucură. Da, într-adevăr. Vreo 40% n-au susținut, este adevărat, dar asta nu este, să zicem așa, Uh, uh, cauză ministrului sau a ministerului, pentru că studenții mei tot timpul. Este starea socială în care absolut. am ajuns, din păcate. Este criza pedagogului, avem este criza educației. și la conducere, de ce să nu spunem, sunt o sumedenie din pe, dintre persoanele astea care nu au idee de examenele pe care le-au susținut. Pe avem la criza pedagogului, avem criza învățământului, avem criza sistemului, cum să învățăm. Avem o serie întreagă de crize și aceste crize uh, sunt generate nu de situația internă de Republica Moldova ce sunt generate de criza general globală pentru că datorită sistemelor informaționale globale care sunt aici schimbă totalmente și inversează lucrurile. Dacă anterior managementul sau studiile în domeniul economiei erau cele mai importante și creau locuri de muncă, astăzi toate specialitățile legate de tehnologiile informale, informaționale sunt cele care stau pe planul întâi. De aceea și Ministerul a adoptat decizia de a trece la studierea în mod obligatoriu a limbii engleze, pentru că toate tehnologiile avansate sunt legate de limba engleză, și studierea în mod aprofundat a tehnologiilor informaționale și utilizarea lor. Deci pentru asta se cere într-adevăr o serie întreagă de schimbări și ea încearcă să le facă, pentru că... Eu, știți cum le explic studenților mei, câteodată ei chiar, chiar încearcă să se posteze într-o într situație așa mai puțin e, plăcută. Zic, ei, da, că au fost învățători că au fost alții răi. Zic, foarte bine, de ce nu te duci tu să devii pedagog dacă atât de bună ești? Ei, că acolo primești puțin. Aha, va să zică, abia acum, când ai înțeles tu că primești puțin, și nu vrei să te duci acolo că ai capacități? Zic, dar de ce eu Cernencu, Am rezistat și uite, încerc să lucrez cu voi, în pofida greutăților care sunt, dar încerc să-mi aduc aportul la educația voastră, vedeți că eu n-am mizat și n-am spus pe faptul că se plătește puțin, că este o așa situație Vedeți? Deci eu pot, dar voi căutați altceva. Este bine că căutați, dar nu trebuie să căutați vinovatul, că de fapt dacă ai dori să înveți, înveți și poți învăța. Eu chiar le aduc un exemplu bizar de tot. Zic eu aș fi dorit să fiu primul ministru al Japoniei, dar cu părere de rău nu m-am născut nici în Japone și n-am învățat nici limba japoneză. De ce să nu spuneți că m-am născut la țară, n-am avut posibilități cu certitudine că iau dreptate doar parțial. Că trebuie să mai îngrijești de o văcuță de animale, trebuie să mai faci niște lucru pe în jurul casei, să faci altceva cu certitudine că există pentru copiii de la țară. Dar, în pofid de acest lucru, tu ești cel care stai tot timpul la aer curat, tu ești cu mintea limpede, tu poți să înveți dacă dorești. Asta este. A căuta cauze, pricine, sunt un milion. Noi trebuie să eu soluționare și să ne poziționăm în Domnule stare. Cernemcui, dacă să ne uităm atent, România s-a integrat Uniunea Europeană prin corupție. Pentru că au stat după ce s-au integrat în Uniunea Europeană, cei care au pledat cursul de integrare european absolut, 11, 11 sprăzeci... la pușcărie. S-au miniștri. Dacă ai noștri Frici... sunt corupți, le dorim mult succes, îi vom vota să ne uh, promite ceea ce au promis și autoritățile de la București, să ne integreze Uniunea Europeană și dacă se vor dovedi că sunt coruți, vor sta și ei la dubă Uș... pentru că noi vom ierta. Chiar dacă că ne-au integrat în Uniunea Europeană. Viața în cele din urmă e o luptă. Dacă Iată. renunți și nu mergi la, le, la alegeri, devii ideotes. Absolut. Idiot, reamintesc, provine de la, cu, de la uh, cuvânt idiot, de la ideotes, la plural, așa li se spunea celor care nu participau în Grecia Antică la alegeri, la, la, la treburile alegeri. Publice. publice. Mi-e încot de treburile publice. Lasă-le rezolve altcineva pentru mine. Dar am o părere. nu-i cred pe nimeni. Uită să mă aleagă și răul cel mai mic. Mergi măcar ale alege răul cel mai mic sau uh. o unică șansă. Să nu lăsăm mâinile acum când i-am băgat puțin pește de la guvernare în plasa europenilor, pentru că cei de la guvernare se uită către electorat. Nu le e frică de europeni, le e frică de electorat care ar putea să le întoarcă spatele la este alegeri. Este adevărat! Iar electoratul ascultă ce spun europenii. Pe cât de mult am avansat pe această cale? Deci. Uh. Eu am să-mi am să permit să vă aduc următoarele argumente. În 2009, argument. 2009 credeați că vom semna acordul de asociere? Nu, niciodată. A fost sub presiunea acelei crize. Politice. Cei care spun că nu s-a făcut nimic, eu vreau să le aduc următoarele argumente. S-a scos sârma de la prut. S-a negociat acordul de asociere. Avem libera circulație a cetățenilor în spațiul Uniunii Europene. Cu Turcia, spațiu, deci libera circulație cu Israel? Asta, doamne, Liber... Cernenco se repetă. Vreau să vă dau un, un exemplu veritabil. Nu, dar... Nu-ți rep... nu mai este frică de poliție pe drum. Da. Până în 2009 îți era frică, anume de faptul că polițistul îți putea... Intenta un dosar... Exact, te judeca acolo în strană mai întâi te bătea, te ducea, dar nu mai zicem ce s-a întâmplat după 7 aprilie când au mergeau judecătorii da. pe la comisariate și judecau. Deci, Vai de capul și au pierdut toate. Aici, spi, stimații noștri cetățeni trebuie să înțeleagă. Într-adevăr, iată, au declarat cei de la Direcția Națională Anticorupției de România că mai stau la rând 4.500 de înalți demnitari și demnitari de rang mediu. Ori s-au adresat Parlamentului European... Parlamentul românic, mulți dintre ei sunt parlamentari, este vorba de așa numitul cazul Microsoft, adică ce este aici? Atunci când Microsoft a venit în România, a propus niște proiecte mari, au mai plătit mită, sau cel puțin s-a cerut mită și cam toți s-au înfruptat din această mită. Oriate au trecut ați ani, dar frânghia la gât se strânge. Și iată că i-au dus. Eu cred că și domnul Adrian Estase, cu marea mea, stimă față de el. Dar iată, îl așteaptă un alt dosar după ce ies din închisoare. Acolo merg la, în șir, una, două, trei. Casă deci din Zabarcean. A, a fost creat acest sistem al justiției, Absolut. de care avem și noi nevoie. Absolut. Noi nu avem acest sistem al justiției, pentru că, că avem cocoțați acolo persoane care stau dar bine. Dar așa mersi a fost și nu le România. Așa a fost Șapte acolo. ani de negocieri. Nu s-a făcut șapte ani după negocieri, nu s-a Iată, astăzi Comisia Europeană, astăzi, aduce România drept un exemplu foarte bun, pozitiv, de luptă împotriva corupției. Ați văzut ce s-a făcut cu oște de la vamă. Într-o noapte i-au arestat pe toți. Chiar dacă o parte din ei au mai fost eliberați, dar până la urmă, acasă, percheziții, dosarele s-au terminat cu ei. Astăzi, în România, vreau să vă spun. Că foarte mulți dintre funcționari Se tem În Ucraina ați văzut ce s-a întâmplat A adoptat alaltă ieri o lege Prin care toți funcționarii Publici din Ucraina Să vadă dacă au la cu fostul regim în, Nu, cu și mai drastic Începând de la polițiști, Terminat cu ministru Să se declare Dacă pot declara averile. Fondurile, averile din ce și-au construit aceasta Dacă nu, eliberați! Un milion de cetățeni ucraineni și ce a declarat el domnul Iațeniuc, Domnul Iațăniuc chiar a spus, vai, șamar de capul nostru, toți depun cereri de plecare, adică de la țâță. Un singur document care încearcă să-i pui la respect pe toți a făcut o adevărată revoluție care nu pot să-și demonstreze averele sale și îi scriu cere, să știți că asta este primul pas, că o să se ducă cei de la poliție la ei. Eu vă asigur. Mai mult decât atât, domnule cu astea scade să fim sinceri, nu avem o alternativă pro-europeană în persoana actorilor politici care candidează. Zic alternativă atunci când vorbim de șanse de a lua majoritatea uh, în viitorul parlament. Este adevărat. Uitați-vă. Zic peste... pentru cei care... Îndeamnă la absenteism. Hai bine că am fi avut o forță de alternativă, mai discutam cumva Absolut. Nu, nu, no, no, dacă, dacă nu se punea drept miză integrarea puterea... europeană, păi nu era o problemă. Dar noi știm că este vital pentru Republica Moldova să păstrăm acest curs Și actualii guvernanți sunt mult mai vulnerabili La criticile presei la critici... Să le aducem mai minte de anii 2001-2009 Atunci păi... când doar vocea Basarabiei Și câteva ziare screau împotriva comunii Nu, comunica. nu, nu, eu am să aduc ziarul timpul în, Atunci în cot, când scria În cot îi era lui Voroni de ce scrie presa de? Absolut Acum liderilor politici nu le este pasă. le pasă pentru că ajunge la electorat mesajul pe care Absolut. îl promovează presa. Deci avem Problema este singură aici. Așa avem alte părgei azi ai pune la pecii de la guvernare decât o dată. Sigur că doar ce vreau să vă spun că au apărut o serie de așa numiți criticanți sau criticatori sau critici care de fapt fac populism. Eu aș văduc un singur exemplu. Mișcare antimafie, care promovează niște oligarhi palezi care n-au făcut treabă și au fugit pe secotare. Nu, nu, eu am să zic de ei. Deci, pe cine l-ai servit înainte de 2009? Cine este în rândul tău? Așa că tu nu ai dreptul asta să mai faci și politică și să faci ce Bun, vin dar nu o să iei mai mult decât 3%. Acum vorbim de liste. Să zicem că un alt partid, Partidul Democrat. Da, bine, Partidul Democrat, eu am să vă dau un singur exemplu. Vinerea lui Ponta la... Chișinău, dar și la CAHUL A adus peste 100 de autobuse Pentru școlele noastre, pentru copii Ca să meargă la rece A arătat o chestie extraordinară Eu aici, după câte țineți minte Fiecare săptămână spuneam Că este necesară de a avea o, o, o înțelegere O neutralitate în campanie electorală Un armistițiu, dacă vreți Un tratat de neagresiune Și uitați-vă la CAHUL Ce se întâmplă ajutorul celălalt pentru teatrul Bogdan Petricecu Hașdeu, îi vedem primul ministru care reprezintă Partidul Liberal Democrat am văzut cine, domnul Lupu pare mi se și ministrul culturii, doamna Babuc deci tacit, oricum aceste partide împreună au venit la această manifestație care chiar dacă nu s-a spus sus și tare ei cel puțin cooperează în acest, N-a văzut nicio critică, să zicem așa, în condițiile acestuia. Domnul Vlad Filat l-a susținut, pe a mers la București și au spus că îi susțin pe uneți alte. Domnul Iancă este prim-ministru și el s-a detașat un pic de, partid a, de și... acest partid pentru că el are nevoie, uite, de 100 de autobuse, a mers și a deschis atunci acest gazoduct, a mers și a făcut alte acțiuni care... Sunt comune și sunt necesare pentru toți cetățenii Nu numai pentru un singur partid Așa că din acest punct de vedere Trebuie să observăm și aceste elemente coagulante Care sunt în interiorul partidilor chiar de guvernare Iată, la Cahul este un exemplu fantastic În care se demonstrează că acest act Sau acest acord de neutralitate funcționează Deci probabil că nu în zadar ați spus că astăzi presa Poate are Eu nu mă atribui mie că au zis-o zeci și zeci de analiști despre acest lucru Eu personal mă bucur pentru faptul că am observat acest fenomen Și mă bucur și altul că ei și-au dat seama că oamenii le spun corect Mai mult ca atât, noi avem vreo 27% din cetățeni care sunt nedeterminați astăzi Ei stau la gânduri, noi pe aceștia trebuie să-i convingem, stimați cetățeni. Cei care astăzi încă nu v-ați determinat. Foarte important ce spuneți, vreo 27% spuneați, haideți, 30%. Am mai zis în emisiunile anterioare că vreo 30% doar dintre aceștia ar reprezenta, ar fi gata să voteze pentru Uniunea Europeană. Dar să ne aducem aminte și de studiul și de acea campanie IDIS viitorul. Au venit și cu o conferință de presă în care au zis, în momentul în care le explici oamenilor, ei își schimbă atitudinea. Absolut. Dar trebuie să mergi cu adevărat să le explici, pentru că. Partidele de la guvernare au promis de la începutul anului că vor face acest lucru, iar pe data de 30 noiembrie vom vedea cât de eficienți au fost în promovarea da. acestui mesaj. Păi, dar eu am să vă spun că n-a făcut-o pentru sine nici felat, nici leancă, Spitalul Republican de Chirurgie, n-a făcut-o pentru sine... Spitalul de urgență care... Ați văzut un nou Dar aripă? Dar nu zic de Chișinău, nu-mi place să mă împlu no, no. cu, cu chestii personale, am fost la spitalul din de acolo de unde provine păi și da. vocea Basarabiei. Nu zic de Chișinău, să vedeți ce aparataj performant păi au. asta este... La renghelologie stau acum medici care nici nu au visat vreodată că vor analiza la computer, uh. Uh, nu știu ce acolo. Mai mult ca atât, 74 de sate vor beneficia de spitale de ajutor primar medical, ori un un Chișinău-Băuț sau Chișinău, să zicem, până la Vamă. Sau Chișinău-Cahul, care, infrastructură care e sunat. eu aș vrea să-i întreb pe cei care sunt cu Uniunea uh, Taiga sau Uniunea Vaimală, câte drumuri și cu ajutorul Rusiei, câte drumuri s-au construit în Republica Moldova, doar mărirea de preț la gaze naturale, doar embargouri Republicii Moldova începând cu 2006, doar embargouri. Și cum pot schema încolo o țară care nu respectă dreptul internațional, a ocupat Crimea, duce război astăzi împotriva, Ucrainei se distrugă, Ucraina ca stat, care le-a ocupat transnistria, care permanent ne provoacă, care nu permite tinerilor să învețe nebară o mână acolo, care le-a luat pământurile în Transnistria. Și facem care... o comparație cât ne-a dat România, nu, nu zicem întreaga Uniunea Europeană, hai să facem o comparație între Rusia și România. Câte acorduri au fost semnate și câte dintre ele implementate, câte, ele, câte dintre Iată ele acum în fază de implementare? Iată, acum România cumpără merile. Că <gânt> nu atât Păi, da, stați mai oameni buni, că o să se ducă poama să vinde România, merele se în România. Vin în 2007, vă aminte a început să pornească pe piața europeană. Ei spuneau un timpit, că nu mai... Tâmpit pot să-l numesc, că nu e nicio întreprindere de Republica Moldova care n-a exportat în Federația Rusă. Vreau să vă spun că Bostovan de la Ștefan Vodă de vreo 5-7 ani nu mai exportă în Federația Rusă, tot exportă în Uniunea Europeană. Deci lucrurile astea sunt zeci de companii. Eu știu companii foarte mici, mici, chiar de tot, care produc niște vini extraordinari, care nici nu știu de piața rusă și nu vor să-și amintească. Astea. Ce s-a întâmplat cu Georgia? care, de fapt, a ieșit și din CSI și de peste tot. Nimic absolut. Trebuie să învățăm să fim noi stăpâni, noi înșine să fim stăpâni la noi acasă și nu să căutăm stăpânul la răsării pentru că Europa acum ne propune să devinim stăpâni la noi acasă. Și chiar, noi astăzi aducem... avem aceste posibilități. Bă, nu știu ce posibilități avem, dar să vedem cum vor ieși alegătorii la urne și cât vor lua în considerare mesajele Băi, de absenteism. Eu vreau să vă spun că, într-adevăr, chiar și tinerii noștri, sunt foarte. se dedau acestor provocări. Că eu nu le pot spune altfel. Într-adevăr sunt provocări. Că iată, unul promite că o să-i Voroni spunea că le va mări salarii de patru ori. De unde să mărești salariul de patru ori dacă creșterea economică n-a fost mai mult de 4, nici, 5%? Nici un cetățean din Republica Moldova nu are dreptul să-i numească pe cei de sus corupți dacă el însuși este corupt. Corupția trebuie, am mai zis-o, trebuie începută dintr-o lebuze, din microbuze Nu Să vină cetățeanul să-i întoarcă banul Cine-ți vine, domnule, hai că da. taxatorii lucrează printr-o lebuze. Cine-ți vine, ține la serviciu să-ți dea așa simplu câte 2 lei? E, și trec sute Mai un singur lucru doar Fiecare cetățean da. spune că sunt corupții ăștia Dar cine este gata să plătească pentru ca ficiorul fiica să ține bacul Cu asta vreau să termin Deci dacă vom... Termina cu această atitudine, noi vom încerca să luptăm cu corupția de la noi, de la sine. Profesorul Mihai Cernencu, vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu. Vă aștept și săptămâna viitoare urmează șterile orezice. Puncte de reflex. reflex.